Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya was sidil mursalin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lugdata min lisani olsun Allah, Allah təkdir, şəriksizdir. Əbədidir, əzəlidir, nə doğub, nə doğulub. Onun heç bir tayı, bərabəri, bənzəri, oxşarı, misli yoxdur. Və həm də olsun Allaha ki, o Allah hər şeyi əvəz edir, amma hər şey onu əvəz etmir. Və həm də olsun Allaha ki, o imkansız şeyləri mümkün edir və bir şeyin olmağını istədikdə ondan yalnız və yalnız ol deməkdir. Və Allah subhanahu Te'ala özündən ümid kəsən qullarını sevməz və necə ki buyurur, ondan ancaq ümidini kafirlər kəsər. Və sonra salat və salam olsun Allahın sevimli peyğəmbəri Muhammed sallallahu aleyhi və sallamın əhli-beytinin və səhabələrinin və qiyamət gününə qədər onların yolunu davam etdirənlərin üzərinə. <coughs> Əzizümən qardaşlar, Ramazan ayı ilə əlaqədə bir çox mövzulara toxunduq insanın ibadətdə sabit qalması üçün, Allah Sülhanə Hütağlayı bağlanması üçün elə ibadətlər var ki, özü-özücündə mühim bir ibadətdir belə elə də ibadətlər var idi ki, o ibadətlər keçən dərslərimizdə toxunduq ki, ana ibadətləri qorumaq üçün bir vəsilədir. Və dedik ki, ümumiyyətlə İslam dini vəsilələrə qayələrdən daha çox önəm verir. Yəni, qayələr elə bir-bir evdir, mənzildir, gedib-ora çıxmaq istəyirsən, vəsilələr isə, yollar isə ibadətləri ayaqda tutan digər ibadətlərdir. Və bu ibadətlər də olmasa, yəni, bir misal çəkək, əgər biz bir yerə getmək istəyiriksə əgər yol bərbad gündədirsə, yol yaxşı deyilsə biz ora necə gedib çıxacaq əgər yol heç olmasa, istədər ki yol bağlıdır onda o yerə getmək demək olar ki, haradasa mümkün deyil ona görə ibadətlər cənnəti qazanmaq üçün bir vəsilədir və bu ibadətlər də Bu ibadətləri də ayaqda tutmaq üçün məkruhlardan çəkilmək və nafilə əməlləri çoxatmaq özü bir, əyəl bir vəsilədir. Və insanı ibadətdə hər zaman mühkəm saxlayan amillərdən biri də ölümü xatırlamaqdır. Allah subhanahu ta'ala Quran-ı kərimdə buyurur, Allah hansınızın daha gözəl əməl işləməsini imtihan etmək üçün ölümü və həyatı xəlq etdi, yaratdı. Gözəl əməl işləmək üçün həyat bir fürsətdir və həmçini gözəl əməlləri davamiyyətli etdirmək üçün, başa şatdırmaq üçün ölümü xatırlamaq da bir ibrətdir. Və Allah subhanahu ta'ala Quran-ı kərimdə buyurur Hər kəs ölümü tadacaq, biz sizi sınamaq üçün xeyr və şərlə imtihana çəkəcək Son olaraq da siz bizə qaytarılacaqsınız Ənbiya surəsinin 33-ci ayisi Və ölməmək insanın əlində olan bir şey deyil Ölümün qabağını almaq da mümkün deyil Və insanlar olum və doğum günlərini öz üzəri seçmədikləri kimi ölüm günlərini də öz üzəri seçmirlər. Və heç bir varlının nə malı, nə mülkü, heç bir milyarderin milyardları insanı ölümdən suğurtalamağa yetməz. Və heç bir iqidin də elə bil ki, ölümə qarşı qalxanı yoxdur. Və hər kəs Onda ölümə məhkumdur, varlı da, kəsib da, gözəl də, çirkin də, güclü də, zəif də, alim də, cahil də, böyük də, kiçik də, mömin də, kafir də. Və Allah subhanahu ta'ala buyurur, Hər kəs ölümü dadacaq və qiyamət günü isə mükafatlarınız tam veriləcəkdir. Kim oddan uzaqlaşdırılıb cənnətə daxil edilərsə, Onu necə necə tə çatmışdır. Oxur qazanmışdır. Dünya həyatı aldanıcı ləzzətdən başqa bir şey deyildir. Ali İmran surəsi 185-ci ayə. Əgər Allah kiməsə əbədi həyat vermək istəsəydi, o da Allahın ən sevimli peyğəmbəri Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm olardı. Amma Allah subhanaləhu təala Qurani-Kərimdə yenə buyurur. Əslində sən də və onlar da öləcəksiniz. Zümer surəsinin 30-cu ayəsi. Muhamməd s.ə.və ve verilməyən əvədi həyat nə sənə veriləcək, nə də mənə? Müsəlman qardaşlar, ölümdən qaçmaq mümkün deyil və hər kəs bu anda üzləşəcək. Allah s.ə.v. bu an barəsində Quran-ı kərimdə buyurur, Can boğaza gəlib yetişəcək zaman, ölüm acısını xəfiflətmək üçün kim olsun oxuyar deyiləcək zaman, ölən kimsə isə ayrılacağını yəqin biləcək. Ölüm qorxusundan o gün baldırları bir-birinə bir dolaşacaq Və o gün hər kəs Rəbbinin hüzuruna aparılacaq Və Qiyamət Sürəsinin 26-30-cu ayələri <coughs> Ey insan, ümumiyyətlə xəyalına gətir Allah bu ayədə, Allah bu ayədə sənin ölüm anı barəsində xəbər verir Can verəcək anını sənə xatırladır. Ölüm yatağı dünyadakı insanın ən son yatağıdır. Və ola bilsin ki, ətrafında atan, anan, uşaqların və zövcən duracaq və sənin bu halına ağlayacaqlar. Ola bilsin ki, kiçik oğlun və qızın səni qücaqlayaraq, Ey ata, ey ana, sənə nə olur ki, can, cavab vermirsən, sənə nə olur ki, danışmırsan deyəcəklər. Və sən isə öz əlinə baxacaqsan, onlara nə olur ki, sevdiklərini bağrına basa bilmirsən, onlara nə olur ki, taqətdən düşür və soyuyur. Ata fəryad edəcək, kim mənim övladımı kömək edər, ana deyəcək, kim mənim ciyər parasını geri qaytarar və övlad deyəcək ki, kim mənim valideyimlərimə kömək edər. Və Allah subhanahu ta'ala yenə bu anı Quran-ı kərimdə vəsv edərək buyurur ki, can boğaza yetişəcəyi zaman siz kömək edə bilmədiyiniz üçün Aciz-aciz ona baxıb durursunuz, amma biz ona sizdən daha yaxınadır və siz bunu görmürsünüz. Əgər ölməkdən sonra dirilmək, haq, hesab yoxdur iddianızda doğrusunuzsa, onda bu çıxan canı geri qaytarın. Və başqa bir ayədə Allah ayrılıq dəmini, ayrılıq anını belə vəsf edir, can üstə olan kimsə ayrılıq vaxtının gəlib çatdığını anlayacaq. Və bu vaxt insan doğrudan da ayrılacağını dərk edəcək. Bu andan qabaq isə insan həmişə başqaları öləcək zənn edirdi. Çünki qulaq həmişə onun, bunun ölüm xəbərini eşitməyə vərdiş olmuşdu. Amma bu gün isə Amma bu gün isə insanın özüdür. Bu insan bilir ki, dünyadan ayrılır və bilir ki, <coughs> və bilir ki, ondan Qabağdakılar, əvvəldəkilər unudulduğu kimi bu insan da bir gün unudulacaq. Amma Allah tərəfindən deyil, insanlar tərəfindən. Və o an dünyadakı arzularını xatırlayacaq, oğul uşağını və s. digər şeyləri xatırlayacaq. Oğul uşağına bir gün, bir gün güzaran etməyib, onları oxudub boya-boşa çatdırmayıb və yaxud ev dikməyib və yaxud maşını almayıb. Və yaxud evlənməyə hazırlaşırdı, hələ evlənməyib, və yaxud evlad gözləyirdi, hələ evladı dünyaya gəlməyib və ümumiyyətlə insanın elə bir-iki dünyaya keçirmək arzuları ölümlə top qaşdı. Arzular insanı qocaldır və sonda isə insanı tərk edir, amma arzular özü qocalmır. Bu arzular həmişən incə sələflər yətirir cəvandır və o arzular ki, səni Allahdan uzaqlaşdırmağa səbəb olur, Onlar səni tərk etmədən öncə Çalışsan onları tərk edəsən Allah subhanahu ta'ala Quran-ı kərimdə buyurur And olsun Canı zorla alan mələklərə Və and olsun Canı rahatçılıqla alan mələklərə Naziyyət surəsi Və ölüm mələyi insandan ruhu çıxartmağa başlayır İnsan can verdiyi zaman Amma bu elə bir andı ki Bu anla hər kəs Qarşılaşacaq Amma Görürsən ki, bu ölen insanlardan bu günə kimi namaza başlamayanlar var və bu günə kimi zəkat verməyənlər var və bu günə kimi əmanətləri öz sahiblərinə qaytarmayanlar var Allahın və insanların haqqını tapdalayanlar var Allahın və insanların, zövcərin, övladların, qonşuların, müsəlmanların Və digər mühüm haqları tapdalayan insanlar var ki, elə o tapdaladığı haqları bərpa etməyib və həmçini Allah subhanahu ta'layı tövb etməyib. Ümumiyyətlə, bunları fikirləşib, insan peşman olacaq, amma bu peşmançılığı isə heç kimə fayda verməyəcək. Allah subhanahu ta'ala peşman olan kimsələrin dilindən Qurayn-ı Kerimdə buyurur, nəhayət onlardan birini ölüm gəlib çatdığı zaman belə deyər. Ey Rəbbim, bəni geri dünyaya qaytar Dünyaya qaytar ki, zay etdiyim ömrüm müqabilində yaxşı işlər görün Allah subhanahu ta'la bu ayənin arxasında yenə buyurur Xeyr, bu onların dedikləri boş sözdür. Onların arxasında qiyamət günü diriləcəkləri günə qədər bir bərzax aləmi vardır Mu'minun surəsinin 99-100-cü ayları Və ey insan, bu anda elədiyin etiraflər Yağ yaxarışlar artıq gecdir. Çünki o gün aparılacağın yer Allah Sübhanauhu Tealanın huzurudur. Və bu onları xatırlayıb çətinliklər qarşısında sabit qalmaq üçün Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur: "Ləzzətləri deyir, parça-parça edən ölümü çox yadsalın." Hədisi İmam Tirmizi rivayet etmişdir. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın nəsihətinə qulaq asan peşman olmaz. Əy insan, ölümü tez-tez xatırla, dünyanın bərbəzəyinə aldanma, bu dünyanın Allah yanında heç bir də dəyər yoxdur. Necə ki, Peyğambər sallallahu alə və səni bir hədistə buyurur, Əgər dünyanın Allah subhanahu ta'ala qatında, ahaca qanadı qadər, qədər dəyəri olsaydı, Allah subhanahu ta'ala kafirə bir qurtun belə su çıxı çıxməzdi. Və həmçini, <coughs> insan, yığdığın bu mal, mülk, Əgər Allahın razı qaldığı kimi yönləndirilməsə, xərclənməsə, sənə faydasını burax qiyamət günü bir dərd olub, sənin boğazına yapışacaq. Bütün mal, dövlət, uğul, uşaq hamısı məhv olub gedir. Bu dünyada hər şey fanidir. Sən gəl fanini əbədiyə dəyişmə. Və bu dünyada hər şey yalandır, sən gəl bu yalanlar üzərində böyük binalar dikmək üçün həqiqətləri ayaqlar altına atma. Və günü sənə fayda verən isə ancaq və ancaq elədiyin yaxşı əməllərdir. Və insan, insana ən çox ümumiyyətlə ölümü unutturan dünyadır. Dünya maldır, maldır, mülkdür. Məhz bunun üçün də, dünya sələflər tərəfindən qınanan bir hədəfə çevrilmişdir. Necə ki, Allah subhanahu ta'ala Quran-ı kərimdə buyurur, Bilin ki, dünya həyatı oyunu oyuncaqdan, bərbəzəkdən, bir-birinizin qarşısında öyünməkdən, mal dövləti, oğul uşağı çoxalmaqdan başqa bir şey deyil. Və bu, elə bir yağışa bənzəyir ki, ilk anda yağışın əmələ gətirdiyi yaşıllıqlar insanın xoşuna gəlir. Sonra onlar saralar, solar və çürüyib gedər. Ahirətdə isə şiddətli əzab, Allahdan bağışlanma və razılıq vardır. Dünya həyatı aldanışdan və yalandan başqa bir şey deyil. Hədiz sürəsinin 20-ci ayisi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm bir gün bazardan keçəndə ölmüş bir heyvana rast gəlir və sahabələrini toplayır və deyir sizdən kim bunu bir dirhəmə alar, bir dirhəmə götürər və sahabələrdən səs çıxmır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm yenidən sahabələrə müraciət edərək buyurur ki, Sizdən kim bunu Pulla götürmədi, götürmədi Heç olmasa muza havaya götürər Və sahabələrdən biri deyir ki Ya Rasulallah Bu sağlığın deyil ki, heç kimi lazım deyil O ki, qaldı öləndən sonra Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sələm buyurur ki Vallahi bu sizə nə qədər pis Görünürsə Dünya Allah qatında bundan daha da pisdir Necə ki Geçən dərslərdə Ömər ibn-i Xattabın nəslindən olan Zahid Abidlə sultanın elə bir ki, diyaloqına toxunmuşduq və ümumiyyətlə, sələflər dünyanın bu qədər elə bir ki, insanı Allah subhantaldan uzaqlaşdıran bir amil olduğunu bildiyi üçün bəziləri elə bir baltanın kökündən vıraraq dünyadan tamamilə uzaqlaşmışdı. Və necə keçən də bir rəvayətə toxunduq, Ömər ibn-i Xattabın ə, Nəslindən olan bir abidlə sultan qarşı-qarşıya gəlir meçiddə Və həmin sultan soruşur ki, dünyadan nə istəyirsən, istə verim Və həmin o abiddə nə deyir? Deyir ki, Allahın evində başqasından istəməyə tanıram Və sultan meçiddən çıxandan sonra yənə ona yaxınlaşır Yənə deyir ki, nə istəyirsən, istə Abid insan ona deyir ki, dünyadan bir şey istəyim yoxsa axirətdən Sultan deyir ki, həlbət ki, deyir dünyadan deyir, subhanallah, mən dünyanın öv sahibindən istəməmişəm, indi səndən mi istəyəcəm? Və zələflər buyurur, dünyanı tələb edən insanın misalı susuzluğunu yatırmaq üçün dəniz suyu içən insanın misalına bənzəyir. Və dəniz suyu düzlü olduğu üçün insan onu nə qədər çox içdiqcə edəbik ki, o qədər o, onun susuzluğunu artırır. Və ola bilsin ki, biraz da çox iştikçəyət suzuluğunu artırma baxımından insana zərər versin, xəstələnsin insan, bəzi xəstəliklər tapsın və hətta çox içmək insanın ölümünə belə səbəb ola bilər. Və Əli radiyallahu anhu dünyadan bir çəkicilik görəndə, bir cazibədarlıq görəndə dünyayı belə xitab edərdi. Ey dünya, səni üç talaqla boşadan, gedməndən başqasını aldat. Və... Həmçini Əli radiyallahu anhu barəsində yenə rəvait olunur ki, Əli radiyallahu anhu ölümü xatırlamaq üçün bir səbəb olaraq qəbirləri tezcə -tə ziyarət edərdi və qəbirləri ziyarət edəndə ziyarət etdikdən sonra da onun halı çox dəyişərdi və bir gün ravi gətirir ki, Əli radiyallahu anhu qəbirləri ziyarət edir Və qəvirlərə baxır, baxır, baxır, fikirləşir və öz-özünə deyir de, Ey qəvrsanlıq əhli, özünüzdən sonra evlər qoyub getmişdiniz, o evlərdə artıq başqaları yaşayır Və özünüzdən sonra zövcələriniz qaldı, o zövcələriniz və yaxud ərləriniz ya başqalarına ərə getdilər, ya da ki, başqa qadınlar aldılar Və övladlar qoyub getmişdiniz Onlar dünyadaykən sizə xidmət edirlər, hindi sizdən başqalarına xidmət edirlər və mal dövlət qoyub getmişdik, siz onları əziyyət çəkdiniz, topladınız, yığdınız. İndi siz onları nə cür yığdığınızı görə sorunsal olunursunuz, amma buradakilər onları rahat-rahat xəc deyir və deyir ki, bu bizim halımızdır, biz dirlərin halidir və sizin halınız nədir? Və bir az durduqdan sonra öz-özünə deyir, əgər Allah subhanahu ta'ala onlara dil versəydi, əgər danışa bilsəydilər, deyərdilər ki, Fətəcə uvadı, fəin nəxayrə zədi təqva, dünyadan gələndə özünüzdən azıqə gətirin, azıqələrin, azıqələrin ən xeylisi isə təqvadır. Və həmçini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələrindən olan Musab ibn-i Musa və umir İslamdan qabaq ən bəhalı, ən gözəl paltarları yiyərdi və Məhkənin ən zəngin, ən varlı, ən önəmli, ən qabaqcıl, ən nümunəli ailələrindən idi və ən bahalı ətirlər edərdi ham onun gözəlliyinə, var, dövlətinə, qeyim, keçimlə həsəl aparardı Amma İslamı gəldikdən sonra onu demək olar ki, valideynləri hər şeydən məhrum edir Və dünya ilə arasında seçim seçmək çətinliyində qalır və ahirəti seçir, dünyanı buraxır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən ayrılmır. Və sahabələr deyir ki, Musa ibn-i Ümeyr Mədinəyə hicrət eləyəndə arıqlamış, qaralmış, əlləri qabar atmış bir vəziyyətdə idi. Və Musa ibn-i Ümeyr ühud döyüşündə şəhid olur. Və hətta deyir, özündən arxaya kəfən belə buraxmır. Sahabilər deyir, onun onu bastıranda paltarını deyir, aşağı çəkirdik ayaqlarını örtmək üçün başı deyir, çöldə qalırdı. Və deyir, başını örtürdük öz paltarı ilə ayaqları deyir, çöldə qalırdı. Və eləcə də deyir, onun başını örtdük, baş tərəfini örtdük, açıl qalan deyir, ayaq hissələrinə, Xurmanın yarpaqlarından qoyduq və eləcə də onu deyə bastırdıq. Və Peyğəmbər s.ə.v Musa qübünü qümeyri bastırandan sonra bu ayəni oxuyur. Mümünlərin içərisində Allaha verdiyiləri əhdə sadiq qalan kişilər vardır. Onlardan kimisi verdiyi əhdi yerini yetirərək şəhid oldu və kimləri də şəhid olmasını gözləyir. Və Allah s.ə.və ayənin axırında buyurur. Onlar əhdlərini deyir, dəyişmədilər, yerdə qalanlar üçün. Əhzad Sürəsinin 23-cü ayisi. Və bəni İsrailə gələn e, peyğəmbərlərdən, peyğəmbərlər barisində rəvayət olunur ki, <coughs> bu peyğəmbərlərdən biri neçə yüz il ömrü olur və özünə bir ev dişirir. Axşam yatanda da ayaqları evdən bayra çıxar. Və ölüm mələyi, yəni balacı çox belə balacı olub. Ölüm mələyi gələndə ona və deyir ki, əgər bilseydim ki, deyir, bu qədər tez gələcəksən, heç bunu da tikməzsin deyir. Və eləlik bununla kifayətlənirik. Sallallahu aleyhi nəbiyinə Muhamməd, o alə əlihi, o sahbiyyə və səlləm.